Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamu'alaikum وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم فأما بعد sama-sama kita mula majlis ilmu pada pagi ini dengan bacaan kitab Al-Fatiha. Auzubillahimmanasyaitanim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyakan abudu wa Iyakan asta'in. Dina syiratan mustaqi. Syiratan ladina alam ta'aliyya. <tuh> Air yang mabub عليهم و الظالمين. Ya rahmatiin c, misalan, surau, Muslimin dan Muslimat. Ya rahmati Allah. Mudah-mudahan pagi ini sama-sama kita berkumpul di permulaan pada hari ini pada bulan Syakban yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam doa Nabi Allah ma'abarik lana fi Rajab wa sya'ban Ya Allah Berkati kami Ya Allah dalam bulan Rajab Dan juga pada bulan sya'ban Wa banlirna ramadhan Dan kami minta Ya Allah supaya kami sampai juga pada bulan ramadhan tahun ini Bulan Rejab Bulan Syakban Dan masuk bulan Ramadhan Bulan Persediaan Se Sebelum masuk bulan Ramadhan itu Rejab Syakban ni persediaan Sebelum masuk Ramadhan Amalan-amalan sunat Antaranya puasa pada bulan Rejab Dan juga bulan Syakban Amalan-amalan sunat yang lain Begitu juga pada bulan Rejab yang lalu Ada satu peristiwa Isra' wal Me'raj Kita pun dah dengar dah Mungkin dah buat dah program Berkaitan dengan ceramah Isra' wal peristiwa yang begitu besar yang berlaku pada nabi sallallahu alaihi wasallam peristiwa itu diulang setiap tahun kita faham kita ingat tentang kisah-kisah perjalanan nabi sallallahu alaihi wasallam israk nabi dan mi'raj nabi Juga pada bulan Syakban Galakkan untuk melakukan amalan-amalan sunat Dan amalan-amalan itu sebagai satu bentuk persediaan kita Nak bertemu dengan bulan yang terbaik disebut sebagai bulan Ramadan Mudah-mudahan kita sampai tuan-tuan pada bulan Ramadan tahun ini Muslimin dan muslimat rahimakumullah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 23. Ayat 22 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Walā tankipu ma nakhā abāukum min al nisāi ilā ma qad salf. Innu kā nafāḥšta wa maktu Yang maksudnya dan janganlah kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang telah diperisterikan oleh bapa kamu Kecuali apa yang telah berlaku pada masa yang lalu Sesungguhnya perbuatan itu adalah satu perkara yang keji dan dibenci oleh Allah SWT Serta menjadi seburuk-buruk jalan yang dilalui dalam Pernikahan. Pada pagi ini, tuan-tuan, kita nak menyampaikan berkaitan dengan nasihat dalam tajuk ibu bapa misali ini dalam menjaga pergaulan anak-anak. Dalam bahasa Arab disebut pergaulan yang uh, Yang melampaui batas pergaulan bebas Yang disebut sebagai ikhtilar Pergaulan antara Lelaki dan perempuan Yang bukan mahram Kahwah bapa bergaul bebas antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram, sebab dalam Islam ada peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita merujuk kepada Kitab Fekah Ulama' dia bahagi Pergaulan Yang dibolehkan Yang disebut sebagai mahram Dia ada dua Mahram Dekat, dekat yang satu lagi bukan mahram Mahram ni maksudnya yang diharamkan kahwin dengan dia Ataupun kita sebut muhrim Bukan muhrim dengan muhrim Ada dua Satu yang diharamkan kita berkahwin dengan orang tersebut yang kedua yang dibolehkan. Jadi dalam Islam ini golongan ataupun orang-orang yang diharamkan berkahwin ataupun yang disebut sebagai mahram itu ada dua keadaan, satu haram yang muabban Yang ini pagi ni kita kita sentuh sikit berkaitan dengan fiqh ni. Yang pertama disebut sebagai haram yang kekal selama-lamanya, haram mu'abbad dalam pergaulan. Haram yang kekal yang tidak ada yang tak putus. Yang berkekalan sampailah kiamat Yang kedua disebut sebagai haram sementara, haram haram Hmm. Haram mu'abad Haram mu'aqad Jadi dalam pergaulan ni tuan-tuan Sebab apa Islam begitu ambil berat Apabila pergaulan Antara manusia ini Tidak ada peraturan Tidak ada Sempadan dia Dia akan jadi macam Macam haiwan Dia akan jadi macam binatang Sebab tu dalam surah An-Nisa Kalau kita baca surah An-Nisa An Allah sebut jelas Satu persatu berkaitan dengan Mereka-mereka yang dihalal Ataupun yang dibolehkan di segi hubungan eh, Yang disebut sebagai hubungan kekeluargaan Orang yang rapat dengan kita Dan selain daripada golongan tersebut Dia ada batasan dia eh, Yang diharamkan Di segi pergaulan itu Dia ada syarat ataupun ada Ketetapan Daripada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ulama' dia membahagikan Dua keadaan Iaitu haram yang mu'abad Haram yang mu'akad Dengan muhrim ini Haram kekal Iaitu diharamkan kita Berkahwin dengan mereka-mereka ini Kalau lelaki dengan Pihak perempuan Kalau perempuan dengan pihak lelaki, lelaki Yang tidak terbatas Yang tidak terputus Walau apa sekalipun Dia ada tiga Haram yang kekal ini Dia terbagi pula kepada tiga Iaitu yang pertama Hubungan kaum kerabat Hubungan kaum kerabat Yang ada kaitan adik-beradik Pertama sekali Hubungan dengan sebab ibu Mak eh, Mak kita Nenek sampailah ke atas Haram Kahwin selama-lamanya lah Tak boleh eh. Ibu nenek sampai ke atas Hmm. Itu segi aurat bagaimana? Aurat dia Boleh ber berkang tangan dia Boleh bersentuhan dengan dia hmm. Yang kedua Anak perempuan Anak perempuan, cucu perempuan Sampailah ke bawah Yang tadi disebut sebagai usul Al-aslu Maksudnya mak, nenek sampai ke atas Yang kedua, anak perempuan Untuk lelaki-lelaki lah. Maksudnya, bagi pihak lelaki Dengan anak perempuan, dengan cucu perempuan Sampailah ke bawah Disebut sebagai furuk Syambang sampai ke bawah Itu haram kahwin Adik beradik perempuan Sama ada seibu sebapa Ataupun sebapa Ataupun seibu Anak perempuan daripada Adik beradik lelaki Anak sedara Anak perempuan Daripada adik beradik perempuan Ibu saudara sebelah bapa Dalam bahasa Arab disebut sebagai ammah Ibu saudara sebelah bapa Tapi kalaulah Isteri kepada bapa saudara Isteri bapa saudara mak saudara lah kan? mak saudara tu bukan dia bagaimana kita dengan mak saudara muhrim kan bukan muhrim dia masuk dalam kategori kategori apa Boleh bersalam dengan dia Tak boleh Kan yeah. Awrat right, kena jaga tak Kena jaga Kan yeah. Begitu juga dengan IPA Sama juga Kan IPA Kakak IPA Sebab apa dia masuk dalam kategori Haram yang sementara Haram mu'ab patah Haram yang sementara Kalau diceraikan And. Boleh kahwin dengan dia? Boleh kahwin Itu masuk dalam haram yang sementara Itu sebab Ulama' dia bagi Ibu saudara sebelah bapa Ibu saudara sebelah ibu Itu yang disebut sebagai haram kekal Haram kekal Sampai bila-bila lah Hubungan itu hubungan mahram hubungan mahram hmm. begitu juga kalau sepupu sepupu dia bukan mahram sepupu bila tapi sekarang ni sepupu dia buat macam dua beradik je uh, sepupu jadi dua beradik sedangkan sepupu ni dia ada aurat, aurat yang kena jaga kan Ha, ha. Ini haram dengan sebab Kaum kerabat Adik beradik hmm. Yang kedua haram dengan sebab Persemendaan Persemendaan yang apa dia tuan-tuan Mula uh, Mereka ini Tidak ada kaitan tapi dengan sebab tertentu maka dia jadi haram, haram dalam bentuk pesemenaan. Contoh dia menantu, nih menantu, nikah dengan anak kita, seorang perempuan, menikah dengan anak laki-laki kita, dia menantu, nih. Walaupun Perempuan itu diceraikan Oleh anak laki-laki kita Dia punya status dia tu menantu Kan mahram tak dengan kita boleh kahwin tak lepas dia juga? Tak boleh Dengan kita sebagai pak mentua tu Haa ha. Menantu perempuan Ibu tiri Ibu tiri Kan Seorang perempuan Kawin dengan bapa kita Dengan ayah kita Kan Kawin dengan ayah kita Jadi ibu tiri Kan? Kita dah ada mak lain mak, mak, mak kita tu meninggal pak kahwin lain kan? ha, Jadi ibu tiri kan? ha, Apa syarat dia? Ha. Kalau bapak Soal laki-laki tu Soal laki-laki tu dia ada anak Haa seorang lelaki dia ada anak lelaki contoh dia ada anak lelaki anak lelaki itu dengan isteri dia yang pertama ingat dengan? dengan isteri dia yang pertama isteri dia yang pertama meninggal dia kahwin seorang lagi dengan isteri yang kedua isteri yang kedua itu dengan anak lelaki itu bagaimana hubungannya? Isteri yang kedua Dengan anak lelaki Jadi Ibu diri dia Contoh Pempunan yang dikahwini tu Oleh seorang lelaki-lelaki Dia kahwin dengan seorang perempuan Perempuan tu ada anak perempuan dia ada anak perempuan Perempuan yang dikahwini itu Ada anak perempuan Boleh ada anak perempuan itu Kahwin dengan bapak tu Dalam Islam dia letak begini Kalaulah si bapak Berkahwin dengan seorang perempuan Selagi mana Tidak berlaku hubungan kelamin Contoh dia kata Dia kahwin dengan seorang perempuan Tiba-tiba perempuan tu ada anak perempuan Diceraikan si mak tu Nak kahwin dengan anak Ah, ha. Teguk anak tu Haa Anak dia lagi cantik ni. Eh, Nak ambil anak Dia ada syarat ni. Sekiranya dah Berlaku hubungan kelamin Antara si bapa dengan mak tu Dia haram dah Tak boleh dah Tak boleh Kan eh, Dengan anak tu haram Dikira jadi Ciri eh, lah kan? eh, Tapi dengan Sekiranya belum Diceraikan Ambil anak boleh Kan? Boleh Itu dalam kes ibu tiri ni Tapi kalau dengan kes anak Kalaulah berlaku akad nikah Berlaku akad nikah Soal laki-laki Dengan soal perempuan Berlaku je akad nikah Mak dengan pak tu haram Walaupun belum melakukan hubungan kelamin dengan akad nikah itu Mengharamkan Dia kahwin dengan bapak atau mak mentua Tak boleh lah Mak mentua ataupun pak mentua Dengan sebab akad nikah Berbeza tadi? Tadi berbeza Ini ya. maksud anak dengan anak lah Anak dengan anak ya. Maksudnya anak pasangan A, kahwin dengan anak pasangan B kan? ha. jadi apabila berkahwin anak dengan anak tu yang tu pak mentua kan? pak mentua, mak mentua dengan sebab akad, haram dengan sebab akad kan? sama ada sempat bersama ataupun tidak, dia tetap jadi pak mentua dan mak mentua kan kan ha. Contoh kawin hari ni Masa-masa anak perempuan tu meninggal Kan? Anak perempuan Ataupun isteri dia tu meninggal Dia mak mentua kita juga Tetap mak mentua Walaupun tak sempat bersama dengan Anak perempuan dia tu Pak mentua dengan mak mentua kahwin nah. Boleh kan? Boleh tak? Oh. Besan dengan besan lah Besan tawin boleh? Kan? Besan dengan besan tawin Boleh? Yeah. Oh. Ak, besan sebelah ni kehilangan isteri Isteri meninggal Ak, Sebelah sini Suami meninggal Kawir sama nama mereka, boleh tak? Boleh, tak ada masalah ya? ha. Jadi hubungan persembahan ni Dia yang pertama sekali Ibu tiri. Yang kedua, menantu menantu, Sama ada menantu laki-laki Ataupun menantu perempuan Yang ketiga, ialah ia ibu mertua Pak mertua ataupun mak mertua dia haram tegal Ha? Haram tegal Pak mentuh ataupun Mak mentuh eh? Ha? Ha? Ya Ya Aurat tak macam belum? Ha? Ha? Kemudian anak tiri perempuan Anak tiri perempuan ni eh, Saya sebut tadi Dia masuk dalam haram kesebendaan Anak tiri Anak tiri perempuan Kita kahwin dengan seorang perempuan Orang perempuan tu dah ada anak dah Anak perempuan Ya yeah? Ha, kita kahwin dengan Sokak kahwin dengan janda Dia ada anak perempuan Kalau dah, dah bersama dengan mak dia Anak tu jadi haram Haram sukal Haram yang tak boleh kahwin dah Walaupun diceraikan Mak tu Nak ambil anak tak boleh Sebab apa dah bersama lah Kalau yang belum bersama Maka boleh Dibolehkan untuk bertahwis dengan si anak tu Yang ketiga Islam meletakkan haram dengan sebab penyusuan Haram dengan sebab penyusuan Apabila seseorang anak Disusukan oleh seorang perempuan dengan kadar 3 kali kenyang 3 kali susuan Dan susu tersebut masuk sampai ke dalam perut Susu yang diminum itu Daripada badan perempuan tersebut Masuk sampai ke dalam perut Itu caranya 3 kali minum Sampai kenyang Anak itu anak susuan kita bagi hantar anak rumah pengasuh rumah jagaan uh, ibu yang mengasuh tu apabila anak kita menangis dia bagi susu dia bagi susu dia bukan susu lembu lah susu dia kan sampai tiga kali kerja sampai kemuda tu banyak kali lebih pada tiga kali dia syarat dia syarat ni tiga kali Anak itu apa? Anak itu anak susuan eh, Anak susuan yeah? hmm. Dengan syarat Anak itu umur ada syarat umur yeah? eh, Yang tuan-tuan tak boleh adalah eh, Yang umur tak boleh dah eh, Syarat Uh, dalam tempoh anak itu menyusu kan uh, Budak tu tak makan benda lain lagi Dia minum susu je ya? uh, Budak tu tak makan apa nasi muai tak makan lagi Dia minum susu je uh, Dalam tempoh 2 bulan Dia minum, hanya minum susu, diberi susu tu Maka susu itu menyebabkan dia jadi anak susuan Sebab apa kita kena faham benda ni tuan-tuan Sebab apa kalau si ibu tu ada anak Dia ada anak laki-laki contoh Kemudian ibu itu dia menjaga seorang anak perempuan Disusukan anak perempuan itu Itu anak susuan dia jadi anak dia yang laki, yang laki-laki tadi, anak dia yang laki-laki itu haram, haram berkahwin dengan anak susuan itu tak boleh. Jadi adik beradik, dia jadi adik beradik. Eh? Begitu juga anak perempuan itu yang disusukan itu tak boleh kahwin dengan dengan suami dia, dengan suami ibu susuan itu sebab apa? Sebab dia jadi bapa susuan. Dia ada tiga kategori Tujuh kategori ni Tujuh golongan perempuan yang haram dikahwini Dengan sebab penyusuan Yang pertama Ibu susuan Ibu susuan tersebut Kadang-kadang Si mak tu Mak kandung itu Tak ada susu Dia diberikan kepada orang lain Jadikan ibu susuan dia Maka anak itu jadi anak macam anak dia? Lah. Macam anak sendiri. Macam anak sendiri. Tu tentu kalau nak buat anak angkat ni. Yang contoh tak ada anak nak cari anak angkat. Lebih baik disusukan anak tu. Jadi anak susuan, hubungan-hubungan mahram. Hubungan mahram. Kan? Sebab apa? Kadang-kadang ambil anak lelaki-laki. Anak laki-laki ini Kalau kita ambil jadi anak angkat Dia besar, dia balik Jadi dengan mak yang dia eh, Mak angkat dia tu Tetap jadi ajanabi Jadi orang lain, jadi asing Bukan bukan mak bukan mak, mak susuan Mak angkat Aurat kena jaga Semua kena jagalah eh. Tetapi kalau jadi ibu susuan Ibu susuan ni tak apa Tak ada masalah Betul? Eh. Hmm. Yang pertama ibu susuan. Adik beradik perempuan susuan. Hmm. Contoh ibu tu seorang perempuan menyusu anak laki, seorang lelaki-laki dan seorang perempuan. Hmm. dia menyusukan seorang budak perempuan dan seorang lagi budak lelaki-laki. Yang ni anak orang lain, yang ni anak orang lain tapi dua-dua duduk kat dia. Dijaga Dua-dua disusukan uh, Dua-dua di, disusukan budak tu Kan yeah. Jadi budak tu Yang ni anak orang like, ni Ini anak orang like. Boleh kahwin tak dua-dua? Tak boleh kahwin Tak boleh kahwin Sebab dua-dua tu Jadi adik beradik susuan Macam adik beradik lah yeah. Adik beradik susuan Ya. Hmm. Itu satu adik-beradik susuan Satu lagi anak kepada ibu susuan tu pun jadi adik-beradik juga. Adik-beradik susuan. Jadi keluarga? Ya. Ha jadi tiga keluarga? Ya. Ha. Tapi Kita kena ingat Dia ada kaitan sebab susuannya Tapi kalaulah Budak kecil yang disusukan tu Dia ada abang Dia ada abang Kan? Haa ah, budak, budak kecil perempuan tu dia ada abang Abang dia tu boleh kahwin dengan Adik-beradik susuan perempuan yang lain Sebab abang dia tu tak disusukan oleh ibu tu Budak tu je Budak tu je Budak itu Budak itu yang disusukan oleh ibu Adik-beradik dia boleh lah Adik-beradik dia boleh lah Adik-beradik dia yang tidak disusukan Jadi orang lagi lah Jadi orang lagi Ha. Adik-beradik dia Abang ke kakak ke Adik dia yang tidak disusukan oleh ibu tu ha. Dia jadi masih Kena jaga aurat lagi lah Cuma dia saja ha. Yang disusukan oleh seorang perempuan ha. Yang ketiga Anak perempuan Adik-beradik lelaki susuan Anak perempuan, adik-beradik, lelaki, susuan Anak perempuan Faham tak? Lagi dia tak faham, dia balik tu cerita ke lain Lagi pening Anak perempuan, adik-beradik, lelaki, susuan Tadi ibu, tadi dia musuh dua orang Nen? Seorang lelaki lelaki dan seorang perempuan Haa? Yang lelaki-lelaki ni Kahwin Kan, besar-besar kahwin Anak dia dia lahir Dapat anak perempuan Kan ha. Jadi anak perempuan itu Dengan lelaki lain yang menyusul Sama juga dengan Pak dia tu Jadi Anak ataupun anak sedara Dia macam anak sedara ha. Macam anak sedara Macam anak sedari tak? Dua beradik ni susuan A dengan B ni adik-beradik susuan Anak ni jadi anak sedara susuan Itu faham Anak dia tu sebagai anak sedara susuan Tak boleh kawin tu Anak perempuan, adik-beradik, perempuan susuan pun sama juga Anak sedara perempuan Anak sedara kita Ibu saudara susuan sebelah bapa, Ibu saudara se susuan sebelah ibu Anak perempuan susuan iaitu anak perempuan yang nyusul dengan isteri kita Maka kita ialah bapa susuan kepada anak sebut Ini golongan-golongan yang disebut sebagai haram yang kekal Tujuh golongan tersebut Haram yang kekal Dengan sebab kaum kerabat dengan sebab persendaan dengan sebab susuan Ini sebab ni sebut dalam, mana? dalam dalam hadis nabi uh, nabi sebut la tahillu li yahrumu min arradha'i ma yahrumu min annasab nabi sallallahu alaihi wasallam nabi bersabda tentang anak perempuan hamzah sayyidina hamzah dia tidak halal bagiku disebabkan susuan Sebagaimana yang diharamkan dengan sebab keturunan Kalau dengan sebab keturunan haram Dengan sebab susuan pun sama juga Kan? Anak saudara kita haram Anak saudara susuan sama juga taraf dia Haram eh? Masa tak boleh kahwin lah eh. Itu haram yang kekal yang kedua ni haram sementara Haram sementara ni uh, Contoh macam dua beradik Kita kahwin dengan kak Kan kahwin dengan kak Kakak meninggal Kakak meninggal nak kahwin pula dengan adik Boleh tak? Boleh lah uh, Yang tak bolehnya haramnya tu Serentak Ambil kakak ambil adik tak boleh Itu haram Haram sementara Kan? Jadi apabila kahwin dengan kakak Si adik tu jadi haram sementara Adik ipar tu ya. Itu haram sementara ya. Yang kedua haram sementara ini Ialah berkahwin lebih dari 4 orang Kahwin kita kahwin empat, Isteri yang akan jadi isteri kelima tu Itu haram sementara Kan. Yeah. Tak boleh kahwinlah. Empat orang cukup dah kotak Kan yeah. nak kawin seorang lagi kena cerai salah seorang. Kan? Ah yeah. uh, jadi perempuan yang kelima yang dikahwini itu haram sementara. Kan? Yeah. Babila diceraikan salah seorang jadi tiga, dia cukupkan kuota jadi empat, yang keempat yang tu, haram sementara lagi tu. Itu masih haram sementara berkahwin lebih daripada empat orang perempuan. Ah uh. perempuan musyrik perempuan kafir nak kahwin dengan dia dia haram sementara tak boleh kahwin dengan dia kecuali dia masuk Islam masuk Islam boleh hmm. Hmm. Hmm. mengahwini perempuan yang bersuami hmm. lagi mana dia tak diceraikan oleh suami dia tak boleh ambil tak boleh dikahwini dia haram tu haram sementara Perempuan yang masih dalam edah pun haram sementara juga Duk dalam edah lagi Habis edah baru boleh kahwin Dia jadi haram Haram sementara Perempuan hmm. yang diceraikan dengan talak tiga hmm. Apabila diceraikan dengan talak tiga Tidak harus dikahwini oleh bekas suaminya Sehingga dia berkahwin dengan laki-laki lain Dengan perkahwinan yang sah. Kita sebut Kina buta tu kan Haa, setelah Kina buta tu Dia tak boleh kahwin terus macam tu perempuan tu Nak kena kahwin dengan orang lain dulu ha, berpisah Habis edam, baru boleh kahwin balik dengan dia Itu haram sementara tu lah Sebab apa tuan-tuan Haa Pasal apa Islam Begitu titik berat tentang pergaulan ni ya, Tentang pergaulan Yang saya sebut tadi Golongan-golongan yang diharamkan berkahwin Maksudnya aurat dia tu tak ada masalah lah Bersentuhan tak batal eksmayang Sentuh tak batal eksmayang ha. Tetapi golongan yang lain Selain daripada tu Islam menetapkan ada peraturan Ataupun ada syarat-syarat dia Kan? Hmm, ada syarat dia Sebab tu dia ada kaedah Dalam fekah ni disebut sebagai Menutup Saddu Zara'i Kita kena menutup Pintu-pintu yang menyebabkan berlaku maksiat Kan? Haa uh. Apabila hubungan Pergaulan Di antara lelaki dan perempuan Di tak dikawal Maka bawa banyak penyakit lah. Banyak bencana Banyak kes-kes Yang tak baik ni banyak berlaku Dengan sebab apabila pergaulan itu Tidak dijaga Bukan tu sahaja tuan-tuan Dalam keluarga pun Anak kita, anak lima, enam orang kita kan? Anak kita, lelaki tiga orang, perempuan dua orang Islam dah tetap dah kan? Nah, sampai satu peringkat umur, pisahkan tempat tidur dia Pisah, kena pisah Kan? Anak lelaki, satu tempat, anak perempuan, satu tempat, satu bilik kan? Kena pisah dah itu dalam keluarga sendiri Dalam keluarga Dalam hubungan yang lain Hubungan di luar kan? Dengan orang yang Bukan ada kaitan Kekeluargaan, mahram Maka Islam Menetapkan yang pertama sekali Dalam Fiqah syafi'i eh? Dalam fiqh syafi'i Dalam fiqh man haji ni, Keharusan yang diberikan Pertama sekali, dalam urusan, kalau contohlah urusan rawatan ni, itu diharuskan, dibolehkan. Contohan, kita bawa isteri pergi klinik. Doktor dalam tu, doktor laki-laki. Kita kata tak puan lah. Masuk saya tak masuklah. Biar isteri kita masuk seorang-seorang. Yang dalam tu, doktor laki-laki itu sebab kalau boleh kita tuan, kalau boleh kita boleh kena cari doktor perempuan cari doktor perempuan lah. yang sebab apa yang sakit tu isteri kita biar dia dirawat oleh orang perempuan juga dan nah, itu dalam dalam Faiz ini di tegas seboleh mungkin kena cari kalau tak dapat tak apa diharuskan dibolehkan tapi kena kita teman sekali Duduk, pergi masuk sekali Itu keadaannya Dan doktor tu pun Dia kena merawat tempat yang sakit je Sakit tengah belakang tak boleh Selak ke tangan lain ya, Sakit di paha je Tengok tangan tu Tengok Itu orang tu Tapi diharuskan sebab apa? Dia sakit tangan tu je Tempat rawatan dia kat situ Rawat di situ cukup Kan? Uh, tak boleh uh, Angkat selak lain tak boleh Kita kena ada sekali Sebulik-bulik Kan uh, Kalau laylah rawatan-rawatan yang tak melibatkan uh, Aurat dan sebagainya itu uh, Itu tengok pada keadaan Tengok pada keadaan Sebab itu ulama syafi'i Untuk tujuan rawatan Maka diharuskan Kan ya? nah, Itu kadang-kadang Api Tok Bomo Macam-macam Ada kes macam-macam tu kan Dia nah, duk percaya macam-macam Tapi -macam, duk yakin duk, Nak berubat sana Berubat sini Akhir sekali Dengan Tok Bomo Tok Bomo tu pun Sekali Kan ya? Bayar ha. tuan-tuan Nak percaya Kadang Benda-benda ni Benda Benda manusia ni Dia ada nafsu dia Kan ya? Kan bila berdua-duaan Hadis lebih sebutkan Berdua-duaan laki-laki Pempuan yang ketiga itu syaitan Syaitan dia ambil peluang, lah. ambil peluang. Yang kedua dia haruskan Masa jual-beli Proses jual-beli Akad jual-beli itu Boleh tengok muka dia? Boleh tengok Ken? Kita nak beli barang Nak bayar duit Kita nak ambil barang Dia haruskan melihat Takkan nak pusing belakang pula Dia haruskan melihat Boleh tengok muka dia Kan? Kan? diharuskan melihat perempuan tersebut ketika menjadi saksi ataupun memberi kesaksian saksi dalam mahkamah saksi ni kena tengok muka kena cam siapa yang bersalah siapa yang tertuduh mena buka tengok buka. orang yang pakai pudah tutup separuh pun dikena buka kan hmm. melihat sebab tu melihat perempuan ataupun kita kata dengan alasan Dengan ada sebab Tengok saya saja Doktor Nung Saya tak boleh, tak boleh. Eh? Dengan ada sebab Yang diharuskan oleh syarak. Yang keempat ketiga belajar Anak-anak kita belajar Tuan-tuan dalam kelas Laki-laki perempuan bercampur sekali Ada setengah sekolah dia bagi dua Dia bagi sebelah lagi laki-laki Sebelah ni perempuan Ada setengah sekolah tak kisah Duk sebelah-sebelah laki perempuan Ya, laki duduk sebelah sini, perempuan duduk sebelah-sebelah Kalau tadika tak puas lagi lah Anak tadika kan, duduk bergabung main, tak ada masalah Ini kalau dah umur balik Ada nafsu, ada syahwah dah Duduk laki-laki perempuan Perempuan pula terdedah aurat Pakai tak pakai tudung dan sebagainya, pakai skirt Jadi keadaan itu mendorong nafsu syahwah tu ya, Nafsu amarah bisu tu dia, dia pengaruh, terpengaruh dia akan terdorong kepada perkara tersebut Sebab tu ada Ada Ada kaedah ada, ada, kaedah ada. Eh? eh, Masa nak belajar eh? Belajar ni benda yang wajib Kan Tetapi kaedah nak belajar itu Hubungan antara lelaki-lelaki dan perempuan Maka kena jaga Kena jaga Haa eh. Kita lah ni trend kita anak-anak uh, buat apa majlis akad nikah eh? sebelum akad nikah tu minang uh, bertunang anak-anak yang bertunang macam bagi lesen kat dia dia bagi dia rasa bagi lesen bila lepas, lepas ni bolehlah bawa pergi mana pun bawa pergi beli baju bawa pergi beli kain bawa pergi beli apa semua dalam tempoh bertunang dia bukan lesen tu Tempoh bertunang Tempoh yang sama macam Aja Nabi Masa sebelum bertunang juga Cuma perempuan itu Tidak boleh dipinang oleh Walaunya eh, Anak perempuan kita itu Tidak boleh dipinang oleh Walaunya eh, Di segi dia dengan tunang dia tu Kena jaga macam lain juga Kalau nak pergi bersama Kena ada mahram dia Kena ada mahram perempuan Ataupun laki-laki yang boleh dipercayai untuk jaga hubungan antara lelaki laki dan perempuan tersebut. Sebab apa Islam tekas sangat benda ni tuan-tuan? Sebab benda ni ya Allah sebut wala innahu kana fahisyatan wa sa'a Jangan jangan ni bukan Allah kata jangan buat zina tu? Jangan hampir kepada zina. Jangan hampir kepada zina sebab apa zina ini eh? fahishah benda yang keji benda buruk wasa asabi jalan yang paling paling teruk sekali lah ha. yang paling jahat paling kotor paling buruk lah ha. kis ini macam ni macam-macam berlaku kalau dalam cerita isra me'raj tu kehadirinani okay, nabi digambarkan apa nabi digambarkan seorang yang makan daging kan daging yang baik satu lagi daging yang yang busuk dah nabi di apa digambarkan keadaan seseorang itu makan daging busuk sebab apa sebab digambarkan dia berzina dengan orang lain sedangkan dia dah ada isteri dah di rumah eh ha, pi cari orang lain juga kan ha, itu masuk dalam benda yang dipaparkan dalam israk nabi sallallahu alaihi wasallam tuan kalau kita tengok apa, dalam rekod jabatan pendaftaran bekuang dalam 5 tahun ke 6 tahun dia ya? rekod tu 5 tahun ke 6 tahun Anak luar nikah yang dicatat lebih daripada 200 ribu orang lah. Lebih daripada 200 ribu Kalau tak salah saya lah Lebih daripada 200 ribu anak luar nikah Tentang cuma bayangkan Anak 200 ribu ni Dia besar Dia kan bukan dia kecil Dia akan jadi besar Dia akan membesarkan besar Sampai umur dia 20-30 tahun Dia akan kahwin Bagaimana dengan nasab dia tu Anak siapa? Siapa pak dia? Pak tak ada dah bukan, ha? Pak dia tu bukan pak yang sah Kan? Mak adalah Bercelaru tuan-tuan Bercelaru habis Kalau tak dibendung dalam kes Yang berlaku Sebab apa? Dengan sebab pergaulan ni Dengan sebab pergaulan Jadi kita jangan ambil mudah sangatlah Satu lagi anak-anak kita ni Yang kadang-kadang dia letak gambar dia dalam Facebook Banyak yang kes Kalau kita tengok dalam Dalam majalah, dalam Sokabar yang kiri dia tu mula-mula dengan sebab tu lah, kenalan dalam apa-apa ha, laman sosial Facebook ni, kenalan kemudian dia buat gambar, kan, gambar. Kadang-kadang gambar tu gambar yang agak yang tak tak cantik lah, tak elok lah. Seboleh mungkin tak bayar lah, tak bayar. Benda ni dia mengundang macam-macam masalah, mengundang macam-macam masalah kepada anak-anak masyarakat kita. Kalau tak dikawal Dia akan jadi teruk Jadi teruk lagi tuan-tuan Sebab tu Islam dia letak Peringkat awal Kawal Jangan pergi, ke dek jangan pergi dekat Walatakrabu Jangan menghampiri Jangan duduk dekat Apabila menghampiri Dia ada godaan Godaan daripada syaitan kan? ha. Bukan kata anak-anak Kita pun kadang-kadang kan? ha. Di pejabat di tempat kerja kan uh, jadi benda tu benda kena kawal sebab nafsu bergabung dengan syaitan bergabung dengan godaan di belis syaitan ini dia boleh memusnahkan seseorang tu walaupun orang tu peringkat ustaz pak Lebai pak syekh pun kalau peringkat sampai lah digoda ataupun tak dijaga tak jaga benda tu maka dia akan timbul macam-macam lah Timbul macam-macam Hilang kawalan itu Sebab itu Dalam mazhab syafi'i Kita tengok dia agak tegas Tegas dalam masalah ni. ini kan? uh, Masalah hubungan antara lelaki-lelaki dan perempuan Sebab itu aurat dalam mazhab syafi'i Tutup semua Mazhab kita ni Mazhab syafi'i ni Kalau ikut pandangan syafi'i Tutup semua ni Pakai purdah. Kan Tutup Kecuali dalam Pandangan yang kita pakai Pandangan jumhur Ulama jumhur Ulama ni muka dengan tapak tangan je Boleh tengok Muka dengan tapak tangan Yang lain tak boleh Termasuk kaki Kaki kena pakai stokin ha. Itu aurat dalam jumhur Ulama Kita kadang-kadang stokin ni ha, Kalau apa, Muslimat lah Muslimat Lelaki tak apa Kan Muslimat Nak jaga Pakai stokin. Tutup muka, apa, buka, yang boleh bukanya muka, tampak ya? ha, tidak Itu yang dikecualikan. Yang lain, tutup. Ya? Ha, pakaian, hubungan, apa, di segi pakaian, di segi pergaulannya. Itu dijaga. Supaya apa? Supaya benda itu tak berlaku. Perkara yang tidak diingini oleh Allah SWT. Jaga daripada peringkat awal Supaya benda ini Dia jadi biasa, apabila dia jadi biasa tu Jadi amalan tak puas Dan kalau kita biarkan benda itu Dia makin besar, anak anaknya makin besar Tudung kadang-kadang tak tak ambil berat Pakai tudung Jadi dia akan masuk ke alam yang Alam remaja, alam dewasa Dia akan faham Apabila kita dah pergi faham pada dia Insyaallah akan dijaga pergaulan dia pergaulan yang bebas ini akan dijaga. Entah tu, tu, tu kalau kita baca apa di, segi, di sistem pendidikan sistem pendidikan penekanan kepada pergaulan kalau diberi penekanan jaga betul-betul lah pergaulan anak laki-laki, anak perempuan pelajar laki-laki, pelajar perempuan ni dijaga pergaulan itu. Benda itu akan jadi lebih mudahlah. Mudah lah Tapi sekarang dia jadi susah sebab apa? Sebab benda tu dah jadi biasa Budaya dalam masyarakat kita Apabila tidak dikawal Dia jadi makin susah Jadi saya rasa setakat tuan-tuan Apa yang disentuh dalam hadis ni Dan juga yang disentuh dalam Ayat eh, Al-Quran Berkaitan dengan hubungan Antara lelaki dan perempuan batasan yang disebut oleh para ulama, pembahagian yang disebut oleh yang dibuat oleh para ulama ini, mudah-mudahan kita mengambil pengajarannya buat setakat mana yang kita buat buat untuk menjaga batasan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya usah setakat tu aku qaulihaza. Astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auuz billahi minasyaitanir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma arinal haqtahkan warazuknat tiba'ah Wa arinal batila batilan warazuknat jina'ah Allahumma inna nas'al keridaka wal jannah Wa na'udzubika min safatika wal nar Allahumma rabbana a'kina fi dunya hassanahu Fil ahsirati hassanatan wa qina azabana'ah اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب